41. A tanyát Tulumbillának hívták. Hilszék birtoka volt. Noel és Enni, mami barátai voltak. Enni volt mami lakótársa, amikor először kezdett randizni apával. Markó segített megtalálni őket, és valahogy rábeszélte őket, hogy legyenek a nyári szállásadóim. Hilszéknek három gyermeke volt. Niki, Eusti és George. A legidősebb George pontosan annyi idős volt, mint én, bár sokkal idősebbnek látszott, talán a forrón tűző Ausztrál nap alatt eltöltött évei miatt. Megérkezésemkor megtudtam, hogy George lesz a mentorom, a főnököm, bizonyos értelemben az, aki vigyáz rám. Tulumbilla egyáltalán nem hasonlított ítorra. E Valójában olyan volt, mint egyetlen hely sem, ahol valaha is jártam. Zöld helyről jöttem. A Hills Farm egy barna kietlenség volt. Olyan helyről jöttem, ahol minden mozdulatot figyeltek, ellenőriztek és ítélkeztek felettem. A Hills Farm olyan hatalmas és távoli volt a világtól, hogy Georgion kívül senki sem látott a nap nagy részében. Mindenekelőtt előtt egy olyan helyről jöttem, ahol mérsékelt esős hűvös volt, a Hills Farmon fullasztó meleg volt. Nem voltam benne biztos, hogy el tudnám viselni ezt a fajta forróságot hosszú időn át. Az Ausztrál földrész belsejének éghajlata olyan volt, amit nem értettem, és amit a testem nem tudott elfogadni. Apához hasonlóan én is elsorvattam a hűség puszta említésére. Hogyan kellett volna elviselnem egy aktív vulkán tetején álló atomreaktorban lévő kuhóban elhelyezett sütőt? Rossz hely nekem, de még rosszabb a testőreimnek. Szegény fiúk, nehéz a szolgálatuk ilyen körülmények között. Ráadásul a szállásuk extrán spártai volt, egy melléképület a farm szélén. Ritkán láttam őket, és gyakran elképzeltem őket, amint ott ülnek az alsó nadrájukban a zajos elektromos ventilátor előtt, és mogorván bámulnak maguk elé a hűségben. Hilszék megengedték, hogy velük aludjak a főépületben, egy aranyos kis bungalóban, fehér deszkákkal, széles verandára vezető falépcsőkkel, egy bejárati ajtóval, amely cicássan nyikorgott, valahányszor kinyitottad, és hangosan csattant, valahányszor becsuktad. Az ajtón sűrű szövésű háló volt, hogy távol tartsa a szunyogokat, amelyek akkorák voltak, mint a madarak. Az első este, amikor vacsora közben ültem, nem hallottam mást, csak a vérszívók ritmikus csapódását a hálóhoz. Nem sok mást lehetett hallani. Mindannyian kissé kínosan éreztük magunkat, próbáltunk úgy tenni, mintha én egy halandó lennék, nem pedig egy herceg, próbáltunk úgy tenni, mintha nem anyára gondolnánk, aki szerette Annit, és akit Anni viszont szeretett. Anni egyértelműen mamiról akart beszélni, de ahogy Willivel sem, velük sem tudtam róla beszélgetni. Így hát belapátoltam az ételt, megdicsértem, Kértem a második fogást, és az agyamban kerestem valami semleges beszédtémát, de nem jutott eszembe semmi. A hőség már így is károsította a kognitív képességeimet. Amikor elaludtam az első éjszakán, Markó képét idéztem fel magamban, és aggódva kérdeztem tőle, tényleg átgondoltuk ezt, haver?